Allah nam drži han do pustomićemo nekoliko narednih trenutaka da se družimo sa drugom poslanikom Muhameda sallallahu alaihi I to u jednom segmentu a to je njihov plač. Odnosno šta su bili motivi njegovog plača. Uzvišen Allah tebareka ve se stvorio i učinio je da naš život ljudski bude ispunjen sa plačom i se tako sa smijehom, odnosno sa tugo isto tako sa srećom i radošću. Pa tako Allah subhanahu wa ta'ala u sure Najm 43. ajet govori o sebi pa kaže wannehu adahaka wa abka. Yallah dželšanu tay koji postiže na smijeh i na plač. Odnosu kako kažu islamski komentatori Allah je postavio povode za plač isto tako smijeh. I nema sumnije da smo su smi mi u životu plakali. I na kraji to nije ni sramota, jer je naš poslanik Mohamed s.a.s. koji je naš uzor u šim našim segmentima naših života je plakao. I on ne znači uzor i u toj stvari. Pa je tako poslanik Mohamed s.a.s. plakao kada me je preselio sin Ibrahim i isto tako kada me je donošena čerkica od njegove čerke Zainev koja se zvala Umelmena samrtnoj poseli koji je Allah Đeršanu nakon toga poživio koja je živjela, znači, i nije umrlo u tome. Kad je donješena, znači, poslanika Muhammadu, salallahu alaihi vselem, to djeton je zaplakao i kako je pojasnio da je to, znači, milost koja se nalazi u srcu, Allahovi robova. Znači, nije sramota da čovjek plaći. Međutim, draga ma vraćo, vrlo je važno i to je, znači, predmet našeg današnjeg razgovora, a to je šta su motivi plaka toga. Jer, znači, ima toliko motiva koji su plemeniti sami po sebi i koji zaslužuju da se spominju i spominju Allah subhanahu wa ta'ala u svojoj plemenitnoj knjizi Kur'anu isto tako spomenuje poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam čak više te su osobe pohvaljene međutim ima isto tako motiva za plać koji uopšte ne da se spominju i neće neće oni spominjati pa tako nalažimo Allah subhanahu wa ta'ala da u sure Isra u 107. i 109. ajetu spominje one pri nas koji mu je dato znanje da kada im se uči kuranski ajeti da oni plaču jedan vrlo lijep znači motiv a to je da kad čovjek sluša govor Allaha tbaraka ve taala da plače pa kaže Allah subhanahu wa taala kul aminu bihi aw lam tu'minu znači Allah džashansoba ti ko saniku Muhammed sallallahu alejhi ve pa kaže reći onima koji ne vjeruju u Kur'an vi vjerujete ili ne verujte Nači reći njima, vi vjerovali i ne ne vjerovali ovaj Kur'an, ima druga skupina ljudi koja se razlikuju od vas. Pa kaže dali Allah subhanahu wa ta'ala, inna ladhina utu l'ilma min koblihi, idha jutula alejih mirkhidun lethkani suđeda. I kada se kaže njima, čita ono, znači onima koje daje znatnje prija nas koji su došli, i kada se njima čita kur'anski ajati, oni padaju na seždu. وَيَكُلُونَ subhana رَبِّنَا in وَعْدُ رَبِّنَ مَلَفْءُولَ I oni kaže, govori, neka uzviše naš gospodar i obeća naše gospodara se ispunilo. وَيَكُلُونَ لِثْكَانِ يَبْكُونَ وَيْزِيدُمْ هُشُوَا I padaju lice na tle pačući i on im uvećava straho poštovanje. Znači, jedan motiv plemenita to je kada čovjek sluša Allahovu knjigu da padne na seždu, na svoje lice i da plači. Isto tako posanik Mohamed s.a.v. u hadisu koji bileži iman Tirmizi od plemetog sahabe i bin Abnasa kaže dva oka ili dvije vrste očiju neće dodiniti džahennamska skavatra. Pa kaže, to je znači, jedno oko koje zaplaće i strahu poštovanja od uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Isto tako drugo oko koje je, bude stražalo na Allahovom putu putu subhanahu wa ta'ala isto tako plemenit matizaplače a to je kada čovjek zapače u strahu poštovanja prema uzvišenom Allahu azza wa jalla isto tako dragoma vraćam vi dobro znate da će biti 7 ljudi u hladu na dana kada neće biti drugog hlada osim hlada uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala i jedan od vrsti ti ljudi će biti onaj kada se na us, osami ili osam i se sjeti uzvišenog Allaha te baraka wa ta'ala i onda zaplači. Isto je jedan znači vrlo plemenit motiv da čovjek zaplači. Mi ćemo ako Bog da, znači kako smo rekli, da se družimo sa tom najboljom generacijom koja je ikada hodila ovom zemljom posle, posle, posle Allahovi vjerovjesnika i poslanika, a tu su drugoj i poslanika Muhammeda sallallahu alaihi vselem. Kako je pohvalio gospodar svih svjehtova pa rekao Kuntum kajra umetin uhriđatin nas i vi ste najbolji ljudi koji se ikada pojavili. Ta'murune bil ma'rufi va tanhaunani munker i vi naređuje se čini dobro djelo, zabranje se čini rđavu djelo. Va tu'minune billahi vi verujete uzvišno na Laha Isto tako poslanik Mohamed s.a.v. hadisu koji bilježi Bukhari, muslim, oblemnog sahabi Abdullah ibn Mas'uda rekao da su, znači, hajrun nas i karni, najbolji ljudi su oni koji su živjeli sa poslanikom Muhammedom s.a.v. u njegovom vijeku, zatim oni koji su došli po sanihar, zatim koji, koji su došli po sanihar. Prvi primjer koji govori o jednom motivu plakanja, znači naših ovih, lijepih drugova poslanika Muhammeda s.a.v. je svakako smrt našeg voljenika Muhammeda s.a.v. Mustafe. Neka je, znači, Allahu mir i spas na njega. Je draga moja braćo, najveća nesreća islamskog umeta je smrt našeg voljenog poslanika Muhammeda s.a.w. Jer sa njegovim smrću se prekinuta objava, više Kur'ana ne dolazi. I to su dobro znali drugovi poslanika Muhammeda s.a.w. Pa tako prenosi, znači, Bukhari, isto muslim, da je Bubekr i Omar r.a. da se ošli kod Umaymen, A to je žena kao odgojila posanika Muhammeda s.a.v. Pa kada su joj došli znači u jednu zijare, su rekli, hajda posjetimo tu ženu, kao kako je posjećao posanika Muhammeda s.a.v. Naravno, ovo se dešava posle smrti posanika Muhammeda s.a.v. Kada su došli kod ove žene, ona je plakala, pa su joj rekli, zašto plaćiš? Zar nije ono što se nalazi kod Allaha te bara kavatala boliza posanika Muhammeda s.a.v.? Pa ona rekla, jesti. Ja sam ubijeđena da se ono nala, što se nalazi kod našeg gospodara da je bolje poslaniku Muhammedu s.a.v. Međutim, ja plaćujem Ja sa smrću naše voljenika preklinuta je objava. Isto tako poslanik Muhammedu s.a.v. u jednostavnom hadisu rekao Kada jedno od od vas pogodi kakva nedaća neka se sjeti svoje nedaće u meni jer je zaista To je jedna od najveća nedaća. Ili u drugoj predaj je rekao poslanik Muhammed s.a.v. Znači isto tako, kada od vas nekoga zadesi nedaća, neka se sjeti svoje nedaće u meni i neka na taj način znači umanji svoju nedaću. Na koji način je smrt poslanika Muhammed s.a.v. nedaća sami nas? To je ono što smo govori, a to je znači, da je nestala ili znači da je prestala da silazi objava od dužine Allaha dželle šanhu koja je sigurno najveći hajr za čitav islamski ummet. Na koji su način dijelovali drugi poslanici Muhameda sallallahu alayhi ve kada je umro naš vojenik. Tako se znači prenosi da se poslanik Muhammed sallallahu alayhi ve sellem popio na svoj minber Obavijestio one koji su prisustovali pa im je rekao zaista je uzvišeni Allah Đalešanuhu, prepustio izbor svome robu između Dunjaluka i onoga što se nalazi kod njega. Pa je zabako Abu Bakr Siddiq radi je Jer je on bio jedan od najučenijih drugova poslanika Muhammeda s.a. Pa se začudili oni koji su bili tu prisutni. Zašto plači ova čovjeka? Međutim, Abu Bakr Siddique dobro znao da je posanik Mohamed Sallallahu alaihi wa sellem taj rob koji je spomeni u hadisu. I znao je sigurno da je posanik Mohamed Sallallahu alaihi wa sallam izabrao ono što je kod njegovog gospodara i na taj način da izabra izabrao odlaz sa odunjaluka. Pa zabe je zabekao Abu Bakr Siddique. Isto tako, Fatima, čerka posanika Mohameda Sallallahu alaihi wa sallam kad došla kod svoda oca u jedno kod svoga kod poslanika kada je došla i kada je obaviješten poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve da će on znači ubrzo umrijeti i da će ostaviti ovaj dunjaluk ona je zaplakala isto tako draga moja braćo kada je bio obaviješten Abu Bekr as-Siddik ko je znači živio pre u pregrađu Medine grada poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve kada je bio da je preselio poslanik sallallahu aleyhi ve došao je do kuće, ili da kažemo tačnije, došao je do sobe u kojoj je preselio poslanik Muhammed sallallahu aleyhi ve a to je u stvari bila soba njegove čirke Ajše Rabbanana. Kada je došao našao poslanika Muhammeda sallallahu aleyhi ve koji je bio prekriven, otkrijo mu je njegovo plemenito lice i poljubio ga i nakon toga je zaplakao. Pa mu je rekao, O Božji poslaniče, zaista bih te ja iskupio sa svojim otcem i sa svojom majkom. Znači, žetovi i svoju majku i, svoj, i svog otca za tebe i ti si i Allah Đerajšanu ti neće sakupiti izme, između dvije smrti. Znači, nećeš umreti dva puta i ti si umro u smrću sa kojom ti je Allah Đerajšanu zapisao, odnosno koju ti je propisao. Dragama braćo, mi znač, u ovom primjeru vidimo Na koji su način ova najbolja generacija postupali kada bi se sjetili smrti poslanika Muhameda sallallahu alejhi odnosno kada su je vidjeli? Pa na koji način mi postupamo kada se sjetimo smrti poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem? Dali kako nam je rekao naš voljeni Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, "Idza usiba ahadukum bi musibati falyadhkur musibatahu kaže kada jedan od vas pogodi, kako nekađa Sjetite se svoje ili vaše nedacije u meni fe innaha min adabi masaib iza ist to najveći nesreća ili da li mi kad se setimo poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem zaplačemo ili možda je naša srca su toliko postala tvrda da su tvrđa od kamena da pomen Muhameda sallallahu alejhi ve sellem ne zaslužuje nijednu običnu suzu Isto tako, draga mavraćo, naš Allah gospodar je nam dao toliko blagodati koje mi ne možemo pobrojati, a kamoli da ih zahvalimo. Dao nam je da budemo usimani, da imamo ima, da obavljamo namaz, da postimo. I bez toga mi ne bi bili, znači bez postanika Muhammeda s.a., mi ne bi to bili jer je on povoz, zato bio Allah Češanu koji ga poslao da nam dostavi islam i alhamdulillah mi smo takvi kakvi smo, znači muslimani. Međutim, dali mi zahvaljujemo na tim blagodatima? Sad ćemo ako boda spomenuti jedan primor na koji su način dijelovali ili reagirali drugoj poslanika Muhammeda s.a. određu blagodati. Pa tako znači se prenosi da je došao poslanik s.a.a. kod Ubeja ibni Kaaba plementog sahabije poznatog Karije koji je znači živio sa Koranom Isto tako poslanik Muhammed s.a.v. poručio da je ono četvorici osoba od koje se treba uzimati Kur'an. Došao me poslanik Muhammed s.a.v. pa rekao o obeji Allah hađerašanu me narijedio da ti pročim sura Bejine lemjekoni ladine kefaru. Pa kaže ga upitao obej upitao poslanika Muhammed s.a.v. Allah ti je spomenuo moje ime? Da te znači Allah je dželašanu narijedio, rekao, ti prouči sure Bejine u Bej ibn Kaabu. Pa mu je poslanih Muhammed s.a.v. rekao da. I u drugoj pedej koji je kod, kod Taberija kaže, je pomijenio te imenom i tvojim rodom u, znači, kod oneje skupine koja se nalaze na nebesima. Kako je reagirio, drago moja o ove plemeni ti sahabija? Zaplako je u Bej ibn Kaab. Zašto? Jel kako kažu, znači, islamski komentatori, a to je znači, Buhari, muslimi, ono i prenosio ovaj hadis, kaže, jel plakao je s radosti, isto tako dragosti? I kaže, isto tako je plakao, jel je, znači, smatrao da nije dovoljno zahvalivo na blagodatima Allaha, Đaršanu kojim je dao? I isto tako je plakao, jel nije, znači, smatrao sebe da je dostigao do tog stepena? da Allah dželešanuhu naredi posaniku Muhammedu s.a.v. da mu proći sure Vejine, Koji mi mu za svaki dan čitamo. Pa kaže uvazirni uvečenjak Nevevi, Allah mu se smilavao, kaže vrijednost ubeja u ovom hadisu je, se nalazi u dvije stvari. Prva je stvar iz toga što je naredjen u posaniku Muhammedu s.a.v. da lično ubej ibn Kavu proći to sure. I zato ga kaže Ubej pitao da li te je Allah Đerašanuh spomenuo moje ime ili možda rekao naredio sam ti da proći sure Begine na svojim svojim drugojima i među kojima će biti Ubej ibnika. Ne nego je pitao da li mene lično. Pa kad me poslanik Mahmesa odgovorio on nam je zapakao i to je ta vrijednost. Allah Đerašanuhu koji je nauvisan od nas i od naših ibadeta. Nauvisan je od svih stvorenja Naređi po je poslaniku Muhammedu s.a.v. koji je najbolje stvorenje, najplemenitije kod uzvišnjega Allah azzawajal da proči sure Bejjine Ka'bu, u Bejjini Ka'bu. I on se dobro znao i nije smatrao sebe da je on uošte kompetetna za to pa je plakao. A kaže druga vrijednost ovog hadisa ili druga vrijednost za ovo plemen tog sahabe u tome, što me posanik Mohamed s.a.v. lično proučio ovu suru i kaže nikom drugom nije proučio ovu suru. Tako, draga vam vraću. Trebamo, znači, da vidimo na koji način mi zahvalimo prema tim blagodatima. Da li je to zahvala sa srcem u kojim ćemo priznati da je samo blagodat uz Allaha džaršanu? Isto tako da spominjemo blagodat našim jezicima i na kraju da radimo shodno onome što nam je na redu Allah dž.šano se konim ono što je zabranio kako bi sačuvali tu blagodat ili pak možda reagiramo na neki drugi način. Smith draga moja braćo neće nikoga od nas zaobići. Čak poslaniku Muhammedu sallallahu alejselem je rečeno ti si je ti ćeš znači umrijeti a i oni će isto tako umrijeti. I morat ćemo doći kod gospodara svih svijeta ovaj stati pred njega da položimo račun za ono što smo radili na djunjaluku. Međutim, da mi možda razmišljamo o tom našem prebavelištu. Da razmišljamo da će ćemo biti ustavnika dženeta ili džahennema? Ili dali mi ovo što se bojimo toga susjeta sa našim gospodarom? Ili smo mi možda jednostavno zagarantovali sebi dženet? I to neobični dženet, niti obične stepene, već možda je džennet firdaus. I možda, Allahu Alam, kada bi nekoga od nas pitao da li se ti je ustavljika dženneta, možda bi rekao, ili možda bi, znači, imao je da je toliko siguran da je zaslužio džennet. Na koji je način postupio plemeniti sahavija Amru ibn As, taj veliki vojskovođa koji je sa Allahom Đelšanu dopustom proširio islam na današnji sam, a to je znači Palestina, Jordan, Liban i isto tako na današnji Egipat. Na koji naši postupao koji bi se sjetio susjeta sa Allahom Đelešanu? Pa se, kaže, prenosi da je došla skupina drugoga poslanika Muhammeda s.a.v. kod njega pa su ga našli na sametnoj posteli. Taj plemen ti sahabija, kaže, pakao je dugo. Nakon toga je se okrenuo prema zidu. Pa kada se okrenuo prema njima, njegovom je sinji oče, zašto pačeš da te nije poslanik Muhammed s.a.v. obradao sa tim i sa tim i sa tim? Pa rekao ovaj pamenti sahabija, ono najbolje što smo pripremili od naših djela je šehadat, ašhedu an la ilaha ilallah, wa ašhedu an muhammedan rasulullah. Ovaj pamenti sahabija je smatrao da ono što najviše pripremio o svoji djela da to šehadat. I nije smatrao da je njegov post i njegov hajj i njegov džihad da je obavio da je, znači vrijedno da se spomene i to baš pe smrt. Nego je rekao ono što smo najviše pripremili od dobrih djela to je shahadet la ilaha illallah wa anna muhammedan rasulullah. Nakon te govjerakao ja sam prošao kroz tri faze u svom životu. Prva od njih je kada sam bio znači u džahilijetu, kada sam bio mušrik. I mrzio i bio sam osoba koja najviše mrzila poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. I Inabi volio da sam u tom me znači stanju ubio poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, jer bi bio sanvika jehennema. Druga moja etapa života je bila ta kada me kada je Allah je našao on islam i kada me ušao u srce. I kada sam došao kod poslanika Muhameda sallallahu da primim islam. I kada sam pružio ruku da mu dam ne prisegu i kada poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem pružio prisegu. Ja sam polugao svoju ruku. Pamir rekao posanih mame Salasem, O Amr, zašto si povukao ruku? Kaže hoću da uvjetujem o Boži posanici. Kaže, a šta to hoćeš da uvjetuješ? Kaže hoću da uvjetujem da mi bude oprošteno. Pa kaže, O Amr, a za ti ne znaš da islam ruši ono što je bilo prijanega i za ne znaš da haџ ruši ono što je prije prijanega i za ne znaš da hidžra ruši ono prijanega. I kaže Nisam Na način, Ibn nisam istinski pošlijio poslanika Muhammedu sallallahu alejhi I kaže, kada bi zatražio od mene da ti opišem poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve ja ne bi bio u mogućnosti jer iz poštenja prema poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve nije bio u mogućnosti da dini glavu da tekla i da gleda direktno poslanika Muhammeda sallallahu sellem. I kaže, nadam se, znači da sam u tome u to vrijeme preselio da bi bio ostanovnika dženneta. Nakon toga kaže obavljao sam određene funkcije i ne znam šta će sa mnom Allah subhanahu wa ta'ala da radi. Jer je bio znači od glavni vojskovođa u vojski Muavije i bi sufijana kada je bio u ratu Aliom je talibom. I kaže tada ne znam znači šta će Allah dželešanahu sa mnom da radi. Nakon toga i me rekao kada ja umrem erekoz znači re perječi pa ko god ne bilo da ne prenosio, i kaže pa kada umrem neka me ne prati ona koja nariče niti vatra a kada mokopate pospite namenu zemlju zatim se zadržite dužine vremena u kojem se zakori devojka i podijeli njeno meso kako bi se privikao na vas i vidio kako će odgovoriti za sejanicima soga gospodara. Zaj slepe riječi drama brachu. I zaista znači mi trebamo se ugledamo u ovog plemenitog druga poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve i isto tako i drugi i drugova isto poslanika Muhameda sallallahu alejhi pa da razmislimo na koji smo način postupama prema blagodatima koje nam je dao Allah subhanahu wa ta'ala. Pennosi Anas ibn Malik radijallahu anhu da usok poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem koji ga našao da je bio na krevetu. I njegov krevet je bio od Hasore. I njegov jastuk je bio od kože koja je ispunjila, bila sa vlaknom. I kada kaže Anes ibn Malik, nije bilo između posanika Muhamada sallallahu alaihi wa sallam, njegov časnog tijela i kreveta nije ništa bilo osim njegovo dijelo. Pa ušao Omer, radi anhu, i kada video tako posanika Muhamada sallallahu alaihi wa sallam je zapakao. I kroz plać mu je rekao, nači poslanik Mohamed Sadallahu Lisega opitao, Omer, zašto plaćeš? Pa kroz plać, Omer radijalno govorio, plaćim zato o Božji poslaniće, jer znam da si plemeniti kod uzvišenog Allaha, azevedjeli od Kajsera i od Kisre, to su znači bili vladari tadašnje i Perzije i Egipta, međutim, oni se naslađuju od unjaluka sa onim što se naslađuju, dok je tvoje stanje tako kako te ja vidim kao poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao a za nisi zadovan Omer da njima bude u dunjalu kada nama bude ahiret pa je rekao poslanik pa je rekao Omer da je znači zadovan sotim pa je rekao poslanik Mohamed sallallahu alejhi ve to je tako Draga moja braćo kada mi danas vidimo našeg nekog brata muslimana u nekom stanju koje nije za baš da pohvalit na koji način mi reagiramo da li zaplaćujemo kao on radio anhu kada vidi poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, u takvom stanju iako poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nije težio dunjaluku ili bio kako je znači sam rekao bio je znači putnik i koji bi znači putovao i dunjalukom i kada mu treba dunjaluk odmori se pod hladom i nastavi dalje međutim danas kami vidimo naše brata u nekoj nevolji kada vidimo našu sestru kada vidimo da su oni potrebni za nečim Da li mi možda postupimo kao što je postupio Omer Adjalanho? Ili da li postupimo kako su postupali naši ispravni prethodnici na koji se mi dosta pozivamo i govorimo mi sledbenici ispravni prethodnika? Ili mi smatramo da se to nas ne tiče, okrenemo glavu i otiđemo i možda ostavimo tog našeg brata da nema šta da jede? ili nego možda dijete bolesno, i zato to, dragamo braćo, trebamo da razmislimo o tim ljudima, o našoj braćo Islama, o njihovom stanju, i da pokušamo, ako nismo u mogućnosti, da nešto im dodijelimo ili udijelimo, da bar pustimo jednu suzu i da se na taj način soldarišemo sa njima. Došao je plemeniti sahabija Moavebem Sofijan kod drugog plemenitog sahabije koji se zvao Abu Hashim ibn Uthbah onobeg bio ostari. I naša uga je da plači. Pa mu je rekao: "A šta je to je to u te učinio da li plačeš? Da li bol koji te uznemirava ili donjaluk je naiboli dio prošo?" Jelmi si na posanili Mohameda Muhammedu sallallahu njegove drugove da su ošli i kaže mu naiboli dio donjaluka ošla da li ti za zbog toga plačeš. Da li zbog bola, koji što se namiravaj sve što stari čovjek Ili iz Budunja lukač je najgodi dio prošao, pa mu je rekao: "Ne, ne plačem. Ni zbog jednog. Već mi je poslan je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem uzeo od mene zavjet, ja bi volio da sam se njega pdržavao." Pa mi je rekao: "O, o, o Abu Rashime, možete sti biti svjedok vremena u kojem će se djelti metak. Znači, doći vrijeme u kojem će biti puno alka i koje će se dijeliti i tebi je dosta sluga i jahalica na Allahovom putu. Pa kaže ovaj premeniti sahabi Abu Hašim i mi utpeh, kaže, ja sam doživio i sakupio. Izbog toga je draga moja vraća oplakao. Jer me posanik Mohamed sallallahu alaihi wa sallam poručio da uzme od ovog dnjalka ono iliko koliko mu je dovoljno. Međutim, ovaj plemenci sahabija kaže, doživio sam ja sam sakupio. A kada bi se možda vratilo na njegovu biografiju, pa da vidimo šta je on sakupio, pa zbog čega plaće, odnosno zašto se on boji da se nije pridržao oporuke poslanika Muhameda s.a.v. pa to ovako sve fino uporedimo sa nama. Da se mi možda držimo oporuke poslanika Muhameda s.a.v ili smenu sam mnogo toga sakupili. Ove moje riječi nikako, dragama braća, ne ukazuju na to da čovjek ne radi i da privjeđuje na ovu dunjalku. Ne, to mu je obaveza. I čak pogotovo kad treba je da izdržava one koje me naređu da izdržava, međutim, ne trebamo pretjeravati u tome. I isto tako, taj dunjalk treba biti sredstvo sa kojim će biti, znači, da udovolju našem gospodaru i isto tako da učimo neki izme za našu vjeru isto tako za našu vraću. Plemeniti poslanik Muhammed s.a.v. rekao Abu Bakr si diko radi anhum nije mi koristio niči imetak, a ime imetak Abu bekra. Pa plemeniti sahabe Abu Bakr zaplakao pa rekao o Boži poslanić zar ja i moj imetak nismo osim za tebe? Isto tako se znači prenosi drugi Hadis da je posanik da me u snu bilo prezentiran džennet pa je da je vidio lijep dvorac i kada je došao do dvorca vidio je pored nje jednu djevojku koga se avdesti pa kada je pitao čiji je dvorac rečeno mu je to jedna mladića iz Kureša Khattaba, pa kaže posanik sjedio sam njegove ljubomari pa se se vratio pa je on me radi zaplakao pa rekao o Božji posaniće zaću biti ljubomov ran na tebe Pa kaže Ibn Hajar Askalani, Allah da mu se smiluje, kaže Omer Adana je plakao iz razloga zato što je bio radostan za tu vijest. A isto tako, kaže, je plakao iz koje skromnosti. I isto tako, Ebu Bekr Siddiq, Ravano, je plakao iz skromnosti. I zar Ebu Bekr Siddiq nije čita so i metak u dijelju radi Allaha Đrašanu i poslanika. Međutim kad me Poslanik sallallahu alejhi ve sellem ovaj hadis, zaplakao je. Dal smo mi zaista dragom abrazio skromni. I isto tako, dal smo mi nešto udijeli pa da imamo za nečim zaplakati. Zato treba da se ugledamo u Sedika, u ummeta, a to je Abubekr sidik, isto tako Faruka u ummeta, Omer bin pa da neka zaplačijemo i malo budemo skromni onome što učinimo. Svi mi imamo sigurno neku voljenu osobu. Međutim, trebalo se zapitati na koji način se sa tim ljudima mi susjećemo isto tako na koji se način rastajemo sa njima. Muazibni Džebel Radial Anhu koji je bio najbolji poznavač harama i halala u umbetu i isto tako koji će prednjačiti na sudjem danu ispred učenjaka ovog umeta, ne znači običnih muslimana iz ovog umeta, nego učenjaka prethodići ispred njihara. Kada ga posanijih Muhammed sallallahu alihi vselem želio da ga pošalje za Jemen, da odgaja ljude koji su živjeli u Jemene, koji su bile helikitabije, isto tako drugi koji su obožavali razna bozanstva, Poslanik Muhammed s.a.v. je izašao iza uzeo njegovu jahalicu za povodac. Znači, moazim i džebe na jahalici, poslanik Muhammed s.a.v. kako porad njega ide. I vodi njegovu jahalicu i oporučuje mu na koji se način da se ponaša u Jemenu. Ima je dobro poznati hadis kad me govori, prvo neka bude ono čemu ću pozivati, je šahat ili ibadet, i ako ti se odazovu, onda je pozivio namaz, ako je zavu zekijatu i tako dalje. Pa vam je rekao poslanik Muhammed s.a.v. O Muaze, možda me više nećeš vidjeti posle ovije godine i možda najdeš pored moga kabura ili pored moga mešđida. Pa Muaze mi džebel zaplakao, dragoma braću. Jer je bio ubijeđen da ono što govori Mohamed s.a.v. da je to objava. I da poslanih Mohamed s.a.v. govori po svome hiru. I ošao je Muaz ibn Džebel u Jemeni pokorio se poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem iako bi sigurno najviše volio da ostane poreposlaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem Međutim ošo je podučavao je narod i nije više video poslanika Muhammeda sallallahu alejhi toga. sellem toga je rastanka, znači nije više video poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve i sigurno da najšao pose njegovog mešhida i pose i pore njegovog kabura Jer vidimo, draga moja braća, onak koji se način sahabe rasavio svoje voljene osoba. Sa plakanjem, sa čezmjom da je vidje drugi puta. Međutim, kako se mi da nas rasavimo sa tim voljenim našim drugima? Sa našim prijateljem. Da na taj način da te više nikad ne vidim ili više znači sam se te riješio ili jeste da čekamo da vidimo to naše voljene braća? Jer ta jača veza, to iman, proradi našim srcima. Allaho, poslanik Muhammed, sallallahu alaihi wa sallam, ako bude na ćemo i sada ćemo završiti, kada je bio u Bici Hunein, u bovri poti plemena Hawazin, znači posle kada je osvojio Meku u pravnicu prema Taifa i kada je porazio ovo pleme, uzeo je znači to što je za plijenio, ratni plijen, i dao ima ljudima koji su primili islam vrlo kratko vrijeme, a to u Mekke. I dao ima sad taj metak. Dok je Ansar je ostavio bez tog imetka, jer kako kaže u drugim, znači, hadicima, jer je ostavio te ljude njihovim imanu, jer je znao koliko je či iman i je jak, jer tako, znači, Allah Hršana mu dao. Isto tako su bili pokazateli koji su govori kod kojeg je čoveka iman jak, pa im nije dao ništa od tih ratnog plijena pa kažu ensarijesi su naše nešto u sebi od to osoba ga poslanika Muhameda sallallahu pa je to došo do poslanika Muhameda sallallahu alejhi pa ve sellem on iskupio i nakon što je spomenuo njihova dobra djela a to je da su primili poslanika Muhameda sallallahu alejhi kao muhadira kao su ga, znači israelski stanovnici Mekke i da su se zavjetovali, da će ga štititi kao svoje živote i sve... Znači, kada im je njihove dobra dijela koja su... Znači, njihov izmed za ovaj islam rekao im o Ansarije. Za niste zadovoljni da ljudi otidu sa devama i sa ovcama, a da se vi vratite svojim kućenjem sa poslanikom Muhammeda s.a. Ili u drugim predemekom je govorio da ljudi, znači, idu kroz jednu određenu dolinu sa tim i metkom, a da vi kroz drugu dolinu idu sa poslanikom Muhammedom s.a. Ansarije, koji znači pomagači, su zaplakali, dragom orveću. Zaplakali su sve dok nisu nakasili svoje vrade i popratili su svoju prać sa riječima zadovoljni su sa Allahovim poslanikom kao dijelom i udjelom. Zaista, znači pitanje koje ostaje na kraju i to je odgovor nama svima dragama braćo, da li smo mi zadovoljni sa Allahovim poslanikom i njegovim milijernikom Mustafa'om kao udjelom i da li smo mi sa njegovom uputom zadovoljni sa udjelom i da li smo mi zadovoljni što smo njegovi sedbenici što Allah je Žešanhu odabrali u ljudi da budemo njegovi sedbenici ako boda taj odgovor ćemo ostaviti svakom od nas Toliko ja molim Uđiženog Allaha Đalešanuhu, da se okorisimo od onoga što smo čuli i da ga primjenjimo u našem životu i da to bude dokaz za nas, a ne proti nas kada sretnemo Uđiženog Allaha Čilišanuhu i isto tako molim Uđiženog Allaha Đalešanuhu da nas proživi sa posanikom Mohamedom i sa njegovim drugovima i zaista su oni divni.